Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 13 Nu cumva îl cheamă Faria, întrebă unul dintre ofițerii care veniseră împreună cu guvernatorul. Ba da, domnule, după câte spunea, purta numele unei vechi familii. De altfel era foarte savant și cu destulă judecată în toate privințele, în afară de comoara lui. Dar când era vorba de comoară, atunci, vă spun drept, nu te mai puteai înțelege cu el Suferea de boala pe care noi o numim monomanie, spuse medicul N-ai avut niciun motiv să te plângi de el? Îl întrebă guvernatorul pe temnicerul însărcinat să aducă hrana abatelui Niciunul, domnule guvernator, răspunse temnicerul Niciunul, ba, din potrivă, câteodată chiar mă distrag grozav povestindu-mi fel de fel. Într-o zi, nevastă mea era bolnavă și el mi-a dat o rețetă care a lecuit-o. De? Făcu medicul. Nu știam că am de-a face cu un coleg. Nădăjduiesc, domnule guvernator, că îl veți trata ca atare, adăugă el râzând. N-avea nicio grijă. Va fi învelit cu vincios în cel mai nou sac ce se va găsi. Ești mulțumit? Trebuie să facem această ultimă formalitate în fața dumneavoastră?" întrebă un temnicer. Nici vorbă că da. Dar grăbiți-vă, doar nu să rămân toată ziua în celula asta." Se auziră noi tropăituri. Peste o clipă, un fâșuit ajunse la urechea lui Dantes. Balamalele patului scârțuiră. Un pas greoi de om care duce o povară răsună pe lespezi. Apoi patul scârțâi din nou sub greutatea pusă deasupra lui. Pe de seară, spuse guvernatorul. O să-i se să facă vreo slujbă? întrebă un ofițer. N-am cum, răspunse guvernatorul. Preotul mi-a cerut ieri un concediu de opt zile. Eu l-am asigurat că nu o să moară niciun deținut. Bietul Abate n avea decât să nu se grăbească și să aștepte să aibă cine să-i cânte prohodul. Dede, făcu medicul cu nepăsarea oamenilor de meseria sa, e doar față bisericească. Dumnezeu o să țină seama și n-o să-i facă iadului neplăcerea de a-i trimite un popă. Un hohot de râs urmă glumei acesteia de prost gust. Între timp, pregătirea de înmormântare se desfășura mai departe. Pe de seară, repetă guvernatorul când totul fugata. La ce oră? Întrebă temnicerul Păi pe la 10-11 Mortul va fi vegheat? La ce bun O să închidem celula ca și când ar fi viu și atâta tot Apoi pașii se depărtară Vocile se stinseră cu cetul. Se auzi ușa cu broasca ei scârțâitoare Și cu zăvoarele scrâșnitoare Și o tăcere mai mohorâtă decât a singurătății Tăcerea morții năpădit totul până și sufletul înghețat al tânărului. Atunci Edmond ridică încet lespedea cu capul și privi atent în cameră. Camera era goală. Dantes ieși din galerie. Capitolul 20 Cimitirul castelului Dif Pe pat, întins de-a lungul și abia luminat de lumina cețoasă care pătrundea prin fereastră, se vedea un sac de postav grosolan, sub ale cărui largi, se deslușea o formă lungă și țeapănă. Era veșmântul de pe urma lui Faria, acel giulgiu atât de ieftin, după cum spusese pasnicul. Așadar, totul se sfârșise. Între Dante's și bătrânul său prieten se afla de pe acum o stavilă materială. Nu-i mai putea vedea ochii rămași deschiși ca să privească dincolo de moarte, nu mai putea strânge mâna aceea iscusită care ridicase din calea lui vălul ce tăinuia lucrurile ascunse. Faria, tovarășul folositor, bun, atât de apropiat sufletului său, nu mai exista decât în amintire. Atunci Edmond se așeză la căpătâiul patului acelui îngrozitor și se cufundă într-o tristețe mohorită și amară. Singur! Era din nou singur! Îl împrejmuise iar tăcerea, se găsea din nou în fața neantului. Singur! Nu mai putea nici măcar să vadă, nici măcar să audă unica ființă care îl mai lega de pământ. Nu era mai bine ca asemenea lui Faria să pornească spre Dumnezeu ca să-i ceară dezlegarea tainei vieții, Chiar cu riscul de a trece prin lugubra poarta a suferințelor, gândul sinuciderii, alungat de prietenul său, îndepărtat de prezența acestuia, se ivi din nou ca o nălucă lângă cadavrului Faria. Dacă aș putea să mor," își spuse Edmond, l-aș regăsi fără doar și poate. Dar cum să mor? E atât de ușor," adăugă el râzând. Voi rămâne aici și mă voi zvârli asupra primului venit, îl voi sugruma și mă vor ghilotina Dar, cum se întâmplă în marile dureri ca și în marile furtuni, când prăpastia se află între două creste de valuri Dantes dădu înapoi în fața morții acesteia înjositoare și trecut grabnic de la desnădejde la o sete vie și arzătoare de viață Să mor? Nu, strigă el E păcat să fi trăit și să fi suferit atâta ca să mor acum. Ar fi fost bine să mor cu ani în urmă când luasem hotărârea asta, dar acum ar însemna să-mi ajut eu singur ursita nenorocită. Nu, vreau să trăiesc și să lupt până la capăt. Vreau să-mi recuceresc fericirea furată. Înainte de a muri n-am voie să uit că trebuie să-mi pedepsesc călăii și poate cine știe să răsplătesc vreun prieten." De acum însă voi rămâne uitat aici și nu voi mai ieși din celulă decât la fel ca faria. Dar rostind cuvântul acesta, Edmon încremeni cu privirea țintită în gol ca un om lovit pe neașteptate de un gând și înspăimântat de gândul său. Se ridică dintr-o dată, își duse mâinile la frunte ca și cum l-ar fi cuprins amețeala, ocoli de câteva ori camera și se opri iar în fața patului. Oh! îngheimă el. Cine mi-a trimis gândul acesta? Oare tu, Doamne! Dacă nu mai morții ies liber de aici, să luăm locul morților! Și, fără să-și lase timp să se răzgândească, temându-se parcă să nu-i dea minții vremea de a-i nimici hotărârea deznădăjduită, Dantes se plecă spre sac, îl deschise cu cuțitul făcut de Faria, scoase cadavrul din sac. Îl duse în celula lui, îl culcă pe pat, îl acoperi cu zdreanța pe care obișnuia să-și pună el însuși pe spinare, îl înveli cu pătura sa, îi sărută pentru cea din urmă oară fruntea înghețată, încercă să-i închidă ochii răzvrătiți care continuau să rămână deschiși și înfricoșători pentru că lipsea din ei gândirea, îi întoarse capul spre zid, în așa fel încât temnicerul, aducându-i masa de seară să-l creadă culcat cum îl găsise adeseori Reintră în galerie, trase patul la zid, reintră în carcera lui Faria, lodindu-l apacul și ața Își lepădă drențele ca să se simtă sub pânza sacului un corp gol Se strecură în sacul descusut, se așeza așa cum stătuse cadavrul și cu sută sacului pe dinăuntru dacă din nenorocire ar fi intrat cineva în clipa aceea, i-ar fi putut auzi bătăile inimii. Dante s-ar fi putut să facă toate acestea după vizita de seară, dar se temea ca nu cumva guvernatorul să-și schimbe hotărârea și să poruncească să fie luat cadavrul de acolo. Atunci orice speranță ar fi fost pierdută. În orice caz, acum planul lui era întocmit. Iată ce avea de gând să facă. Dacă pe drum groparii și-ar fi dat seama că duc un om viu în locul unui mort, Dantes n-avea să le dea răgaz să-și revină. Cu o lovitură zdravână de cuțit, putea străpunge sacul de sus și până jos, profitând de spaima groparilor și scăpând. Dacă ar fi încercat să-l prindă, avea cuțitul la îndemână. Dacă aveau să-l ducă la cimitir și să-l pună într-o groapă, s-ar fi lăsat acoperit cu țărână, apoi, fiind noapte, de cum s-ar fi întors groparii cu spatele, el ar fi săpat o ieșire prin pământul moale și ar fi fugit. Nădăjduia că nu vor pune prea mult pământ deasupra lui și că va putea ieși. Dacă s-ar fi înșelat și dacă din potrivă țărâna ar fi fost prea grea, ar fi murit înăbușit și cu asta basta. Se termina odată. Dantes nu mâncase nimic încă din ajun. Dar dimineața nu se gândise la foame și nu se gândea încă nici acum. Situația lui era prea critică pentru a se mai putea gândi la altceva. Primul pericol care îl păștea era ca nu cumva temnicerul, aducându-i hrana la ora șapte, să observe schimbarea făcută. Din fericire însă, de zeci de ori până atunci, fie din silă față de oameni, fie din pricina ostenelii, Dantes îl primise culcat pe temnicer și, de obicei, în asemenea cazuri, omul îi punea pe masă pâinea și supa și pleca fără să-i vorbească. Dar de data aceasta temnicerul se putea abate de la mutismul lui obișnuit, putea să-i vorbească și, văzând că Dantes nu-i răspunde, putea să se apropie de pat și să descopere tot. Când se făcu aproape șapte, Dantes fu cuprins de temeri adevărate. Apăsându-și inima cu o mână, el încercă să-i bătăile în timp ce cu cealaltă mână își ștergea sudoarea care îi șiroia pe tâmple. Din când în când, fiorii îi străbăteau tot corpul și îi strângeau inima ca într-o menghine de gheață. Atunci credea că-și dă sufletul. Orele trecură fără să se audă nicio mișcare în castel și Dantes înțelese că a scăpat de primejdie. Ăsta era un semn bun. În sfârșit, spre ora fixată de guvernator, se auziră pași pe scară. Edmond înțelese că venise momentul. Își adună tot curajul, reținându-și suflarea. Ce fericit ar fi fost dacă și-ar fi putut reține în același timp și în același fel și zvâgnirile grăbite ale arterelor. Pașii a doi oameni se oprire la ușă. Dantes bănui că să răsălia cei doi gropari. Bănuiala lui se schimbă în certitudine când auzi gomotul pe care îl făcură punând targa jos. Ușa se deschise și o lumină cernită pătrunse până la ochii lui Dantes. Prin pânza care îl acoperea, el văzut două umbre apropiindu-se de pat. O a treia rămăsese la ușă, ținând un felinar în mână. Cei doi oameni care se apropiaseră de pat apucară sacul, fiecare de câte un capăt. Măi, dar greu mai e pentru un slăbănoc bătrân, se miră cel care îl ridicase de cap. Se zice că fiecare an îți îngreuiază ciolanele cu o jumătate de kilogram, spuse cel care îl apucase de picioare. Ai făcut lațul? întrebă primul. Doar nu-s prost să mă încarc de pomană. Răspunse celălalt. O să-l fac când vom ajunge. Așa e, hai să pornim." Despre ce lați poate fi vorba?" se întrebă Dante în sinea lui. Presupusul mort fu mutat de pe pat pe targă. Edmond se înțepenit să-și joace cât mai bine rolul de răposat. Îl puseră pe targă și convoiul, luminat de omul cu felinarul care mergea înainte, urca scara. Dintr-o dată nevăli aerul proaspăt și tare al nopții. Edmond recunoscu mistralul și a avut o senzație neașteptată plină de plăceri și de temeri. Purtătorii mai făcură vreo douăzeci de pași, apoi se opriră și lăsară targa jos. Unul dintre ei se depărtă și Dante să-i auzi pașii răsunând pe lespezi. Unde o fioare, se întrebă el. Dar știi că nu-i ușor deloc," spuse cel care rămăsese, așezându-se pe marginea tărgii. În prima clipă, Dantes simți imboldul să încerce să fugă, dar din fericire se stăpâni. Hei, dobitocule, luminează locul, nauzi? Sau vrei să nu mai găsesc ce caut?" strigă groparul care se depărtase. Ce-o fi căutând?" se întrebă Dantes. O de desigur." Un mormăit de satisfacție îi dădu de veste că groparul găsise ceea ce căutase. «Oricum, spuse celălalt, nu merge ușor!» «Da, dar nu o să piardă nimic, că ne-a așteptat!» răspunse celălalt. Și vorbind astfel, groparul se apropie de Edmond care l-auzi punând lângă el un obiect greu și răsunător. În aceeași clipă, o funie îi înconjură picioarele, strângându-l tare și dureros. – Hei, ai nodat lațul? – întrebă groparul care stătuse deoparte. – Și încă cum? Nici că se poate mai bine. – Atunci să pornim. Și targa ridicată își reluă drumul. Mai făcură aproape cincizeci de pași, apoi se opriră ca să deschidă o poartă și porniră iar la drum. Cu cât înaintau mai mult, cu atât Dante s-auzea mai limpede zgomotul valurilor, spărgându-se de stâncile pe care i-e clădit castelul. A furisită vreme," spuse unul dintre gropari. Pe o noapte ca asta nu-i bine să fie în larg." Da, abatele o să se ude al naibii," răspunse celălalt, și izbucniră amândoi în râs. Dantes, deși nu prea le înțelesese gluma, simți cum mi se zbârlește părul de spaimă. Ei, iată că am ajuns!" spuse primul gropar. Hai mai încolo, îl îndemnă celălalt. Doar ști că ultimul a rămas în drum, zdrobit de stânci, și că guvernatorul ne-a zis a doua zi că suntem niște nevolnici. Mai merseră vreo patru-cinci pași, urcând mereu, apoi Dantes se simția apucat de cap și de picioare și legănat. Una, spuseră groparii, două, trei. În aceeași clipă, Dantes se simți zvârlit într-un gol fără fund, zburând prin aer ca o pasăre rănită, prăbușindu-se, prăbușindu-se într-una cu inima înghețată de groază. Deși era tras în jos de ceva greu care îi grăbea zborul rapid, îi se păru că prăbușirea durează un veac. În sfârșit, cu un zgomot înspăimântător, Pătrunse ca o săgeată într-o apă înghețată care îl făcu să scoată un strigăt înăbușit pe dată de scufundare. Dantes fusese zvârlit în mare, spre al cărei fund îl târa o ghiulea de 36, și legată la picioarele lui. Cimitirul castelului Dif era marea. Capitolul 21 Insula Tibulan Năucit și aproape sufocat, Dante s-a avut totuși destulă prezență de spirit ca să-și oprească respirația. Cu mâna dreaptă în care ținea cuțitul, gata pentru orice nevoie, spinte că repede sacul. Își liberă brațele și apoi capul. Dar în ciuda sforțărilor de a ridica ghiuleaua, simți că e târât tot mai la fund. Atunci se încordă căutând funia care îi lega picioarele, și, printr-o sforțare uriașă, o tăie exact în secunda când simțea că se sufocă. Apoi, cu o puternică lovitură din picioare, se ridică liber, la suprafața mării, în timp ce ghiul le-au spre adâncimile necunoscute, postavul grosolan care fusese cât pe-aci să-i devină giulgiu. De îndată ce trase aer în piept, Dantes se scufundă iar căci prima măsură care trebuia luată era să nu fie văzut. Când ieși pentru a doua oară la suprafață, se depărtase cu cel puțin 50 de pași de locul căderii. Deasupra capului se văzu cerul negru și furtunos, pe care vântul alunga repede câțiva nori, descoperind uneori vreun colțișor azuriu, țintuit cu stele. În fața lui se întindea Marea Mohorâtă, mugind, iar valurile clocoteau ca la apropierea unei furtuni. În urma lui... Mai negru decât marea și decât cerul, se înălța ca o nălucă amenințătoare gigantul de granit, al cărui vârf întunecat părea un braț întins să-și prinde iar prada. Pe cea mai înaltă stâncă, un felinar lumina două umbre. Lui Dante si se păru că umbrele acelea se pleacă neliniștite spre mare. Într-adevăr, ciudații pe semne că auzise răstrigătul pe care îl scăpase plutind în spațiu. Dantes se afundă deci din nou și își lovând, plutind plutind îndelung între două ape. Mișcarea aceasta era pe vremuri foarte obișnuită și atrăgea de obicei în preajma lui în golful Faro, numeroși admiratori care îl proclamase adeseori cel mai priceput înotător din Marsilia. Când ieși pe creasta valurilor, felinarul nu se mai vedea. Acum, Dantes trebuia să se orienteze. Dintre toate insulele ce înconjură castelul Dif, Ratonio și Pomegu, sunt cele mai apropiate, dar amândouă sunt locuite. La fel este și cu insulița Dom, deci insulele cele mai prielnice rămâneau Tibulan sau Lemer și una și alta se găsesc la o leghe de castelul Dif. Dantes se hotărâ pentru una din ele. Dar cum se le poată găsi în besna ce se îndesea clipă de clipă? Tocmai atunci văzul cărind ca o farul de la Planier. Înotând de-a dreptul spre far, insula Tibulăn i-ar fi venit cam spre stânga. Lund-o, deci puțin spre stânga, trebuia să dea peste insula aceasta. Dar, după cum am spus, între castelul div și insula Tibulan era cel puțin o lege. Adesea, în închisoare, văzându-l abătut și leneș, faria îi spusese, Dantes, nu te lăsa prins de lenevie. Când ai să încerci să fugi, ai să te îneci dacă nu-ți menții puterile." Sub valurile grele și mari, sfatul acesta răsunase în urechile lui Dantes. Atunci el se grăbise să se ridice și să taie valurile, ca să vadă dacă într-adevăr nu-și pierduse forțele." Și își dădu seama cu bucurie că inactivitatea silită nu îi răpise deloc puterea și agerimea. Se simțea încă stăpâna al mării în care se jucase din copilărie. De altfel, frica, prigonitoarea aceasta care nu se lasă mult așteptată, îi sporea vigoarea. De fiecare dată când se sălta pe vreo undă, Dante s-a plecat pe creasta valurilor dacă nu se aude vreun zgomot. Cerceta cu privirea cât putea să vadă și încerca să străpungă cu ochii beznadeasă. Orice val mai înalt decât celelalte, îi se părea o luntre pornită în urmărirea lui și atunci își dubla eforturile înaintând fără doar și poate, dar sleindu-și puterile. Totuși înota, iar groaznicul castel începuse de pe acum să se topească în negurile nopții. Dantes abia dacă îl mai vedea, dar îl simțea mereu aproape. Astfel, se scurse o oră în timpul cărei Adantes, înflăcărat de simțământul libertății care îi năpădise întreaga ființă, continuă să spintece valurile în direcția hotărâtă. Iată, își spuse el, în curând va fi o oră de când în not, dar fiindcă am vântul în față, cred că mi-am pierdut un sfert din viteză. Cu toate astea, dacă n-am pierdut direcția, trebuie să fiu acum pe lângă Tibulan. Dar dacă m-am înșelat?" Dantes se înfioră. Încercă o clipă să facă pluta ca să se mai odihnească. Dar marea era tot mai agitată și el își dădu seama că mijlocul acesta de a prinde puteri nu putea fi folosit. Atunci fie," își spuse el. Voi nota până la capăt până ce brațele îmi vor fi istovite, până ce trupul îmi va fi năpădit de cârcei și atunci mă voi duce la fund." Și începu să nuate cu toată vigoarea și cu toată voința deznădejdei. Deodată i se păru că zarea, și așa destul de întunecată, se negrește și mai mult, că un or gros, greoi și compact se coboară spre el. În aceeași clipă simți o durere cumplită în genunchi. Imaginația cu repeziciunea ei neîntrecută își șopti atunci că l-a lovit un glonte și că va auzi îndată de tunătura armei. Dar detunătura nu răsună. a întinse mâna și simțit ceva tare. Își trase piciorul întins și atinse pământul. Atunci văzut ce era lucrul pe care îl luase drept un nor. La douăzeci de pași înaintea lui se înălța o grămădire de stânci ciudate, părând un cuptor uriaș, pietrificat în clipa celei mai năprasnice arderi. Era insula Tibulan. Dantes se ridică înainte câțiva pași și, mulțumind lui Dumnezeu, se lungi pe vârfurile de granit care îi se părură atunci mai mui decât îi se păruse vreodată cel mai moale pat. Apoi, în ciuda vântului, în ciuda furtunii și a ploii ce începuse să cadă, frânt de o cum era, el se lăsă cuprins de somnul plăcut al omului căruia corpul îi amorțește, dar sufletul îi veghează, simțind o fericire nesperată. Peste o oră, Edmond fu trezit de bubuitul unui trăsnet uriaș. Furtuna se dezlănțuise și biciuia aerul cu zborul ei falnic. Din când în când, fulgerele coborau din cer asemenea unor șerpi de foc, luminând valurile și norii ce se rostogoleau unii înaintea altora, ca undele unui haos fără de sfârșit. Dantes, cu ochiul său de marinar, nu se înșelase se oprise pe țărmul primei dintre cele două insule. Ajunsese într-adevăr la Tibulan. O știa stearpă, descoperită și ne oferind niciun adăpost. Dar când avea să se potolească furtuna, nădăjduia să se arunce din nou în mare și să înoate până la insula Lemer, la fel de stearpă, dar mai întinsă și deci mai primitoare. O stâncă ieșită în afară îi oferi un adăpost vremelnic. El se adăposti sub ea și aproape în aceeași clipă furtuna izbucni în toată furia ei. Edmond simțea cum se clătina stânca sub care se adăpostise. Valurile se spărgeau de temelia giganticei piramide și țâșneau până la el. Deși nu îi se putea întâmpla nimic, se afla în mijlocul zgomotului asurzitor, în mijlocul fulgerelor orbitoare, în prada unei ciudate amețeli i se părea că insula tremură sub el și că, dintr-un moment între altul, ca un vas ancorat, își va rupe cablul și va fi târâtă în mijlocul vârtejului. Își aminti atunci că nu mâncase de 24 de ore. Îi era foame și sete. Dantes întinse mâinile și capul și bău apa de ploaie din scobiturile unei stânci. Când se ridică... Un fulger care părea că spinte că bolta până la picioarele tronului al lui Dumnezeu, lumina zările. La lumina fulgerului, între insula Lemer și capul Croasie, la un sfert de leghe de pătare, Dantez zări un fel de nălucă, lunecând din înălțimea unui val într-o prăpastie. Era o corăbioară de pescari, mânată de furtună și de talazuri. Peste o clipă, năluca se ivii iar pe coama unui val apropiindu-se cu o iuțeală înfricoșătoare. Dantes, voi să strige, căută vreo ca să o fluture și să le arate oamenilor că merg la pieire, dar și ei își dădeau seama de lucrul acesta. La lumina unui alt fulger, tânărul zării patru oameni ținându-se strâns de catarg și de odgoanele lui. Un al cincelea se agățase de cârma sfărâmată. Fără îndoială că îl văzuseră și oamenii, căci strigăte deznădăjduite, duse de și așuierătoare, ajunseră până la dantes. Deasupra catargului, frând ca o trestie, o pânză sfâșiată de vânt, pleznea aerul fâlfâind repede. Deodată, funiile care o mai țineau se rupseră și ea pierii purtată spre adâncimile mohorâte ale cerului, ca o pasăre albă profilându-se pe norii întunecați. Atunci se iscă un trosnet înspăimântător și Dante s-a auzit strigătele de agonie ale oamenilor. Lipit ca un sfinx de stânca sa, de unde privea prăpastia, el văzu la lumina unui fulger nava sfărâmată și printre rămășițele ei, capete și chipuri deznădăjduite, brațe întinse spre cer. Apoi totul se cufundă în beznă. Cumplita priveliște ținuse doar cât lumina fulgerului. Cu riscul de a se prăbuși el însuși în mare, Dantes se repezi pe povârnișul alunecos al stâncilor. Privi și ascultă, dar nu mai văzu și nu mai auzi nimic. Nici strigăte, nici sforțări omenești. Numai furtuna această unealtă a cerului mugea mereu la oaltă cu vânturile și spumea la oaltă cu valurile. Încetul cu încetul vântul se potoli. Cerul rostogoli spre apus namilele cenușii ale norilor muiați parcă de furtună. Bolta albastră se iviț intuită de stele mai strălucitoare ca oricând. Apoi spre apus, o fâșie roșiatică de lumină colorăzarea, făcând să apară în fundul ei rotunjimi vineții. Valurile răbufniră O lucire neașteptată le mângâie crestele spumegânde, schimbându-le în coame de aur. Se iveau zorile. În fața acestei priveliști mărețe, Dantes rămase neclintit și mut ca și cum ar fi văzut-o pentru prima oară. Într-adevăr, în lungul răstimp cât stătuse în castelul Dif, Dantes uitase cum arată lumina zilei. Întorcându-se cu fața spre fortăreață, el cercetă îndelung pământul și marea care îl înconjurau. Clădirea posomorâtă a castelului răsărea din sânul valurilor cu măreția impunătoare a lucrurilor împietrite, ce parcă vechează și poruncesc totdeauna. Erau orele cinci dimineața. Marea se liniștea din ce în ce. Peste două-trei ore, își zise Dantes, temnicerul va intra în carcera mea, va da peste cadavrul bietului meu prieten, îl va recunoaște... Mă va căuta zadarnic și va da alarma. Atunci vor găsi spărtura, tunelul, vor interoga oamenii care m-au zvârlit în mare și care pe semne m-au auzit strigând. Apoi, bărci pline cu ostași înarmați vor porni după nefericitul fugar, știindu-l pe aproape. Tunul va înștiința întregul țărm că nu trebuie să-l adăpostească pe omul întâlnit rătăcind, gol și flămând. Spionii și polițai din Marsilia vor primi vestea și vor scotoci țărmul, în timp ce guvernatorul castelului Dif va porunci să fie cercetată marea. Atunci, fiind hăituit pe apă, împresurat pe uscat, ce se va întâmpla cu mine? Mi-e foame, mi-e frig, am lepădat totul până și cuțitul salvator ca să pot înnota mai bine. Sunt la cheremul primului țăran care va voi să câștige 20 de franci predându-mă. Nu mai am nici putere, nici minte, nici voință. Doamne, doamne, uită-te dacă n-am suferit îndeajuns și dacă nu poți face pentru mine mai mult decât aș putea face eu însumi. Edmond rosti rugăciunea aceasta înflăcărată în delir, din pricina istovirii și a neputinței de a mai gândi, privind cu groază spre castelul Dif. Și tocmai atunci zării vindu-se în dreptul insulei Pomeghiu o navă mică cu pânza în vânt, părând un pescăruș ce zboară la înălțimea valurilor. Numai un ochi de marinar ar fi putut să-și dea seama în zarea încă a mării că nava era una dintre acele vase lungărețe, cu un catarg folosite de genovezi. Venind dinspre Marsilia, vasul se îndrepta spre larg, Brăzdând spuma lucitoare cu prova lui ascuțită care deschidea drum flancurilor rotunjite. Când te gândești că aș putea ajunge nava asta într-o jumătate de ceas, dacă nu m-aș teme să fiu întrebat recunoscut ca fugar și dus înapoi la Marsilia, gândi Edmond. Ce-i de făcut? Ce să spun? Ce poveste să născocesc? Toți oamenii de soiul acestora sunt contrabandiști pe jumătate pirați. Spunând că navigează din port în port, ei de fapt jefuiesc țărmul Sigur că le-ar prinde mai bine să mă vândă decât să facă o faptă bună pe degeaba Să aștept, dar e cu neputință să mai aștept, mor de foame Peste câteva ceasuri, puținele puteri pe care le mai am se vor istovi și ele Și apoi ora vizitei se apropie Nu s-a sunat încă alarma Poate că n-au să bănuiască nimic. Aș putea să mă dau drept unul din marinarii corabiei care s-a sfărmat astă noapte. Povestea asta ar avea o urmă de adevăr în ea. Nu să aibă cine să mă contrazică, fiindcă s-au unecat toți. Haidem. Și spunând aceste cuvinte, Dantez privi spre locul unde se sfârmase corabia și tresării. Pe creasta unei stânci rămăsese agățată boneta unuia dintre marinarii înecați, iar pe aproape pluteau câteva resturi de carenă bârne înțepenite, împinse și aduse de mare spre poalele insulei, de care se ciogneau ca niște berbeci neputincioși. Cât ai clipi din ochi, Dantes se hotărâ. Sări în mare, înotă spre bonetă și o puse pe cap. Apucă o bârnă și porni să taie drumul vasului. Acum sunt salvat," își spuse el. Și convingerea aceasta a întări puterile." Curând, zări vasul genovesc care, împins de un vânt potrivnic, gonea între castelul div și turnul Planier. Dantes se temu o clipă ca nu cumva, în loc de a pluti pe lângă țărm, să nu pornească spre larg, cum ar fi făcut de pildă dacă s-ar fi îndreptat spre Corsica sau spre Sardinia. Dar își dădu seama, după cum era manevrat, că vasul ar fi vrut să treacă așa cum fac navele ce se îndreaptă spre Italia, printre insulele Iaros și Calazărein. Între timp, vasul și notătorul se apropiaseră pe nesimțite unul de altul, ba chiar la un moment dat, vasul ajunsese la un sfert de leghe de dantes. Edmond se săltă pe valuri, fluturându-și cu de boneta, dar nimeni nu zări și vasul se întoarse încercând o manevră. Edmond se gândi să strige, dar măsurând din ochi distanța, își dădu seama că vocea lui purtată și năbușită de vânt și de mugetul valurilor nu va ajunge până la bord. Atunci se bucură că îi dăduse prin minte să ia grinda cu el. Slăbit cum era, nu s-ar fi putut ține deasupra apei până la vas, iar dacă vasul ar fi trecut fără să-l vadă, ceea ce de asemenea s-ar fi putut întâmpla, fără îndoială că nu s-ar mai fi putut întoarce la țărm. Deși era aproape sigur de linia pe care va merge vasul, Dantes îl urmări privindul neliniștit până când îl văzu abătându-se și întorcându-se spre el. Atunci notă ca să iasă înainte, dar abia se apropie puțin că vasul se și întoarse din nou. Cu ultimele puteri, Dantes se ridica aproape în picioare deasupra valurilor, își flutură boneta și scoase unul dintre strigătele acelea jalnice ale marinarilor deznădăjduiți, semănând cu plânsul vreunui duh al mării. De data aceasta fost văzut și auzit. Vasul își opri manevra și se întoarse spre el. Totodată Edmond zări o luntre coborându-se în apă. Apoi, luntrea amânată de doi oameni se îndreptă spre el, bătând valurile cu cele două vâsle ale ei. Dante dădu drumul bârnei de care se gândea că nu mai are nevoie și notă cu putere ca să scurteze pe jumătate drumul celor ce veneau spre el. Se bizuise însă pe forțe care îi lipseau și își dădu curând seama cât de folositoare i-ar fi fost bucata de lemn dusă de valuri acum la o sută de pași mai încolo. Brațele începuseră să-i amorțească, picioarele își pierduseră mlădierea, se mișca greoi și, zvâgnind, ea. Strigă cât putut de tare, iar cei doi vâslași își spăriră puterile în timp ce unul dintre ei îi strigă în italiană. Curaj! Dantes îl auzi tocmai când un val peste care n-a se putere să sară, îi trecea pe deasupra capului acoperindu-l de spumă. Ieșit din nou la suprafață, bătând apa cu mișcările inegale și deznădăjduite ale unui om gata să se înnece, mai strigă o dată și simți cum se duce la fund ca și cum tot ar mai fi avut legată de picioare a ucigătoare. Apa îl acoperi și prin ea Dantes zări cerul vinețiu, pătat cu negru. O sforțare puternică îl readuse deasupra valurilor. I se păru atunci că îl trage cineva de păr. Apoi nu mai văzu și nu mai auzi nimic. Leșinase. Când deschise ochii, Dantes se pomeni pe bordul vasului genovez care își continua drumul. Prima lui grijă fusă să vadă încotro se îndreptau. Vasul se depărta tot mai mult de castelul Dif. Dantes era atât de istovit, încât strigătul lui de bucurie fu luat drept geamă de durere. După cum spuneam, era întins pe punte. Un marinar îi freca brațele și picioarele cu o pătură de lână. Un altul, în care recunoscu pe cel ce-i strigase curaj, îi dădea să bea dintr-o ploscă pântecoasă. Al treilea, un marinar bătrân, pilotul și patronul corăbiei totodată, îl privea cu sentimentul de milă egoistă al oamenilor abia scăpați de o nenorocire, care însă îi poate lovi oricând din nou. Câteva picături de rom din sticla pântecoasă reînsuflețiră inima istovită a tânărului, pe când frecțiile făcute mereu de către marinarul îngenunchiat în fața lui, îi dezmorțiră brațele și picioarele Cine ești? Întrebă patronul Vorbind o franțuzească stâlcită Sunt un marinar maltez Îi răspunse Dantes Într-o italiană la fel de stâlcită Ne întorceam din Siracuza Cu o încărcătură de vin și un de lemn Furtuna de astă noapte Ne-a prins la capul Morgio Și ne-a sfărâmat vasul de stâncile Care se văd colo de unde vii? De la stâncile acelea unde am avut norocul să ajung în timp ce bietul nostru, căpitană și zdrobeațea, sta de ele. Ceilalți trei tovarăși s-au necat și ei. Cred că n-am mai rămas viu decât eu. V-am zărit corabia și temându-mă să nu rămân prea multă vreme pe insula aceea izolată și pustie, m-am urcat pe o rămășiță din corabia noastră încercând să vă ajung. Vă mulțumesc că mi-ați salvat viața, vorbi apoi Dantes. Când unul dintre voi m-a apucat de păr, nu mai puteam. Eu te-am prins, spuse un marinar cu fața cinstită și prietenoasă, încadrată în favoriți lungi negri. Era și timpul de altfel, te ducei la fund. Da, răspunse Dantes, întinzându-i mâna, așa e, prietene, îți mulțumesc încă o dată. Pe cinstea mea dacă nu-și-o făcu marinarul. Cu barba dumitale lungă de șase șchioape și pletele astea de un cot, păreai mai curând un bandit decât un om de treabă." Dante să-și aminti că, într-adevăr, cât timp fusese întemnițat în castelul Dif, nici nu se tunsese și nici nu-și răsese barba. Da," spuse el, am făcut un legământ la maica domnului Pie de la grota." Într-un moment de primejdie să nu mă tund și să nu mă rad timp de zece ani Astăzi se împlinea tocmai termenul și eu eram cât pe aici să mă nec Acum ce să facem cu tine? întrebă patronul Vai, răspunse Dante's, faceți ce vreți Corăbioara pe care lucram nu mai există, capitanul a murit După cum vedeți eu am scăpat, dar sunt gol pușcă din fericire însă îmi cunosc destul de bine meseria de marinar. Zvârliți-mă în primul port din drum și am să-mi găsesc oricând de lucru pe vreo corabie de negoț. Cunoști Mediterana? Am călătorit pe ea de când eram țânc. Știi locurile bune de ancorat? Sunt puține porturi chiar dintre cele mai anevoioase unde să nu pot intra sau să nu pot ieși cu ochii închiși. Păi, atunci ascultă patroane," spuse marinarul care îi strigase curaj lui Dantes. Dacă tovarășul nu minte, de ce n-ar rămâne cu noi?" Da, dacă nu minte," făcu patronul cu un aer îndoielnic. Dar în halul în care se găsește bietul om, poți să făgăduiești multe și să faci puține." Am să fac mai mult decât am făgăduit," spuse Dantes haha ha râse patronul, o să vedem noi. Oricând vreți, continuă Dantes ridicându-se, mergeți La Livorno. Atunci de ce, în loc să goniți în salturi și să vă pierdeți timpul, nu strângeți vântul mai îndeaproape? Fiindcă am nimerit drept în insula Rion. O să treceți la aproape patruzeci de metri de ea. Ia cârma, spuse patronul, să te vedem ce știi. Dantes se așeză la cârmă. O ușoară apăsare îi dovedi că Nava, fără să fie de mâna întâia, îl asculta și nu îi se împotrivea. La punza mare și odgoane, comandă el. Mateloție îi comanda cu destulă pricepere. Și acum legați odgoanele!" Ordinul fui executat ca și cel de mai înainte, iar Nava, în loc să mai înainteze în salturi, se îndreptă spre insula Arion și trecu pe lângă ea, după cum prevăzuse Dantes, la vreo 30-40 de metri spre tribord. Bravo!" strigă patronul. Bravo!" repetară marinarii. Și priviră toți cu uimire spre omul acesta, a cărui privire recapătase o inteligență și al cărui corp recăpătase o vigoare de nebunuit. Vedeți că v-aș putea fi folositor măcar în timpul cursei," le spuse Dantes, părăsind cârma. Dacă la Livorno nu mă mai vreți, n-aveți decât să mă lăsați acolo. Iar la prima zi de leafa am să vă dau înapoi hrana și îmbrăcămintea pe care mi le veți împrumuta. Bine, bine. Dacă nu ești pretențios, ne putem înțelege, spuse patronul. Un om face câte oricare alt om, răspunse Dantes. Îmi veți da și mie cât le dați celorlalți și gata. Păi, nu-i drept. Făcu marinarul care îl scosese din apă. Tu știi mai multe decât noi." De ce n-ai bate amesteci? Ce te privește pe tine, Jacopo?" Se supără patronul. Fiecare e liber să se angajeze pentru cât crede." E drept," făcu Jacopo. Vorbeam și eu așa." Mai bine ei împrumuta băiatului ăstuia care e gol un pantalon și o bluză, dacă ai câte două." Bluză n-am." răspunse Jacopo, dar am o cămașă și o pereche de pantaloni. Nici nu-mi trebuie mai mult, se bucură Dantes. Îți mulțumesc, prietene. Jacopo își dădu drumul în cală și se reîntoarse peste câteva clipe, aducând veșmintele pe care Dantes le îmbrăcă nespus de bucuros. Acum îți mai trebuie ceva? întrebă patronul. O bucată de pâine și încă o înghițitură din romul acela strașnic de adineaori. E ca mult de când n-am mâncat și n-am băut nimic." Într-adevăr, trecuseră de atunci aproape patruzeci de ore, i se aduse un codru de pâine, iar Jacopo întinse plosca.